Hortaz, mintzatzeko Mikel Aramendi, kasetaria eta nazioarteko gaietan bere zituak gurekin zaitugu, egunon? Egunon! Eta bai, egan dugu, e, Pariseko atentatuen ondotik azaruan e, Brusela eta Molenbek e, auzo horia ainitza, aipatu ziren eta e, ala ere Bruselan gertatu dira atentatu horiek ere egun, nolaz Bruselan? Bueno, nik ustean dut alde batetik iragarritakoa zela, asiera asieratik espero zen, besteak beste, bariziko gertakari, bazotelako konektzio bat, borxelako, auzo horrekin, oso bereziki, zala, deslan, azkenian, borxelana txilotua izan da, eta, bueno, nik ustean dut, sarearen partea ondiba, borxelan zegoela mundu guztiek zekiela. Izan ere, esan behar da, e, estatu islamikoaren inguruan e, erreklutamentu eta e, e, jihadistak arabi altzeko zariak e, egin hondi batean, Bruselan zentralizatua zegoela, edo Bruselatik barrena funtzionatzen zuela, gauza jakin jazen. Bueno, Brusela esatean, esan nahi da e, nahiko zabal batean, belgika osoa, eta egin batean baita ere erbereak, e, beraz, alde horretatik sorpresarik etzegoen, orain, e, sorpresarik egon gabe Ba, gertatu egin da, eta esan behar da, gertatzea ere ez da sorpresa, Zene, eta azken zinean, honen lakoetan, dut, e, hori alde zauratik ekiditxeko posibilitateak, nahiko e, e, laburrak izaten direla, eta gero estalde batetik, ba, polizia indarren darren mm, ere zalantza handiak bini behar direla, beti Hmm. E, izan dira eh, kritikak eh, Belgikako poliziaren kontra Belikako egintarien eh, kontra, adibidez ehduan Entturkiako presidentak eh, egin dituenak, eh, hor bada, eh, bada lotura bat, bidez egrefusiatu eh, eh, moldea eta atentatuena arteana? E, ez ikusten dut talderantzekoa dela, da e, ekintzak erakusten duten da Europarrak direla. Etorki e, jodezago Madrebi arrekoak eta e, dige, musulmanekoak, baina Europarrak eh? Hora, ekintzaiak e, estira orainxe siriatik, eldu aregeiago kasu honetan, ikusi dena izan da siriara joan nahi izan eta e, txularazitakoak e, zirela siriarekeko harremana egon balago Baina ez da errefuziaten bitartezkoa, baizik eta e, xidean dagoen gerraren inguruko hori. E, eta kado, gerra hori nor nolan zergatik eta nortzuk hasiara hor orgogo eta zerio bat egin beharko ditzateke, eta azken finean, biztan da horrelako gertakariek, jendea, jende bat Europa, esan behar berri, no? e, e, bueno, muturtu, e, ideologizatu, e, Azaldatu egiten dutela eta onelako gozak egiteko prezipintzen duela. Aipatu duzu eustioan, belgikan sortu zela xare hori, eta belgikaren kontra egindute erasua, eran ez belgika kurutzatuaren kontra, nazu harteko koalizioan hartzen baitu estatu islamikoaren kontrako borrokan, zer bruxela hautatu zuten ordean behar bada, memento batez egon baita gubernuri gabe eta behar bada zaintza gutiago zerako jan? Nikozendu eh ondorio hauek behar eh, segurazki gehiegizkoak direla. Ez anaidet. Eh ondorioiek gehien bat eh, errebendikazio horretatik eratortzen dira baina ne da errebendikazio hori ekintzarekin ekintzar zerikuserik ez ez duen pertsonek egina dela ideologia berdiñekoak eh eta nolabait eh, obedientzia berdinekoak, baina ekintzarekin ekintzar zerikuserik gabeak ekintza egin dutenak gaur gaurkoak dakigunaren arabera dira ekintzaile talde bat bere garaian eh bueno mm, ba, bandieko eh auzo batean eta, eta ingurune oso txiroan, eh hasiak eh, E, gaiskil eta arruntean trebatuak noia jeteko eta horren bitartez gaineras ba eh eta harremana bazutenak eta eh esan gonukoik gero seguras kartzelan e, ideologizatzen eta erradikalizatzen joan direnak eta erredikalizazio hortatik, bale, baten kasuan behintzat, ez ideara buruka egitera joateko e, saio hori, eta hori ezinean eta gero, Pariseko kintzekin, zuzen zuzenean, astuta zeudenian, eta atxilotuak izateko ja, zuzenean, zeudenian, egintza hori egindute, egindute e, e, Bruselan, beste, beste Bruselan, euren iria delako, eurek ezagutzen duten iria delako, eta eta ez bestelako lako e, kalkulu edo estrategia batek atik. Eta egindute, eginduten lekuetan, jendea, biltzen, jendea asko, biltzen den, lekoa delako, eta baak itelako, e, gune, e, bat neuralgikoa edo, e, delako, eta beraz, alde horretatik nik dut, kalkulo, egintzailen kalkuloak, askoz, mm, ba, ez dakit, xumeagoak e, zirela, ez horren beste daño e, estrategikoak eta ideologikoak. Mm -hmm. Mikael eh, Aramendi, eh, setasun eh, oriendako, milesker, hoiterazten dugu kazetaria zirela eta nazioarteko eh, gaietan, bereziki aditua, milesker gurekin izanik, eta bestali bat arte. Bi egun Bruselako atentatuen ondotik, izaskun Bilbao Eusko alderdi Europa europarlamentaria zurekin lotura egiten dugu, egunon? Egunon bai. Europako instituzioak, Europako erakundeak segurtasun maila goren erat, pasatu dira. Europaren bihotza da joa izan Brusela unkia izan delarik? Bai baina, azken baten atentatu hau e, Europa ursintzako izan da, ze atentatu ekin e, Europako baloreak, balorekin e, e, aportzen dute ez, personaren bizitza, giz eskubideak, eta hori nahiz eta Bruselan izan, Europa guztintzako izan da. Me, mezu bat bezala irakurtzen duzue? Bueno, mezua aspalditik dago, ez? Zanberdugu eh, hau ez dela lehenengo atentatua, honen eh, aurretik egon dira beste batzuk ere, eta gogoan daukagu eh, Pariseko atentatu horiek, eta horren atzetik etorri dira beste batzuk. Zoritzarrez, uste dut, ez dela askena izango, Eta orain egin behar duguna da, naiz eta momentu eh, larriak eh, pasatu, eh, orain dela egun bi, ba lana, elkarlana, Europa mailan. Hori da, orain falta faltaza eguna. Guk eh, eta nik, bai, Europako legebitxarrean sei eh, urte honetan, bain eta berri eskatu izan dut, berri gorrazkua dela, Europa mailan eta egoera berriaren aurrean, Beste inteligentze bat, polizaren beste inteligentze bat, onaik nahi du esan, partekatu aman komunean ipini dugu la polizaren informazio guztia. Eta polizia guztien informazio da ona o, terrorismo honi aurre egiteko. Eta alde horretatik, ertzaintzaren e, e, kompetentzeek ere alderrekatu egindot bain eta berriz, zebuk izan dugu terrorismo bat eta oso desbarriña da, mota desbarriñetakoa, baina kasu horretan ere aurre egiteko ba, Espainiako poliziak ez dugu, partekatu artzantzarekin, nahiz eta bera kompetentziak izan informazioa eta horrek ez du laguntzen lana ondo egiten. Eta orain gertatzen zaigu beste dimenzio batikin. Enfokia globala izan behar da, ez da e, ba, bu, Parisen bakarrik gertatu dala, edo Bruselan gertatu dela, ez que enfoque global bat enmon behar da. Beste mm -hmm. arribat zuten ere gerrak daoz, hor dago e, errufuzetuen arazoa, e, pentsatu behar dugu gainera, zeintan dan jatorria, inteligentzia hori bai, estatuak aman komunian informazio guztia, eta gaur egun ez duten nahi, informazio hori aman komunian ipintzea, eta hori legebiltzarrean bertan ere, ezkatu izan dugu, aldarrikatu izan dugu, en, gure taldeak, alde taldeak, eta bere presidentia, giber ere ezkatu izan du, eta alde modura dokumento zehaz bat ere onartu izan dugu, eta nik horrendala batzuk ere e, hemen, deian e, ba, eskurtziz bat, e, artikulo bat idatzi nuen, gauza hoi hauiek esaten, ez? mm. beraz, enfoque globala, inteleksentzia poliziala, Eh lana egin behar da radikalizazioarekin amaitzeko o, o, eta horre marginalizazioare amaitzeko marginalizazioarekin leku askotan dagoen moduan et, eta badago e, Nikea bat e, europarena aldetik baipatzu zu inteligentzia aldetik baina e, terrorista horiek europakak dira eta lekuak ongi ezagutzen dituzte hor badar bada beste arraso bat joaiten dena siriakoa baino Bai, baina hori egia da, horretik e, aipatu izan dute gaur eguneko terrorismoa desberdina dela. Baina hori informazioarekin, momentu netan ez dago informazioa eta informazio oso garrantzetsu bada. E, entzuten ari gara, egunero, badak egunela zenbat persona, zenbat biztane, zenbat e, e, Europa biztane joan dira zideara, bueltatu izan dira, atzo bertan informazio desberdinak agertu dira pertsona hau, Ba, e, Turkiak e, bota zuela batzuk Holandara, bezatu Belgikara baina ez da jarraipanik egon eta hori guztia ere informazioa da mm. eta azken batean e, poliziak errietako poliziak ere oso garantzitzuak dira eurik bai dakite e, bere herrian eta urbilean dagoen hoen jentearekin zerbertatzen da eta ni guztot e, ez gaudela oraindik prestatuta terrorismo honi aurre egiteko Mm -hmm. eta lana, lana asko daukagu dara ganea haman komunean egiteko. Zeiarkako biktimak irrefusiatuak e, e e, dira, oa dibidez Poloniak erabaki du mugak etxiko zituela, eta eta itunaren arabera hartu behar zituen zazpi mila pertsonak ez dituela hartuko. Ehm, hor, zer diozu olako erantzun eta zer dertzenintu zu olako herri Gu horren kontra gertu izan gara, Eh, izan, izan dugu bain eta berriz eh, refuziatuak direla eta Europako baloren, eh, baloreak eh, kontutan izan da prestatu egin behar gara errefusietu refuziatu guztioiek gure gana aztseko eta gainera kondizio honetan. Eh, azken baten eh, paso seguruak eh, sortu behar direla jenteak eh, eh, segurtasun bat behar duela kuotaren aldea gertu izan gara, eta esan dugu, estatu guztiak onartu behar dutela pertsonak, eta azken momentuan Turkiarekin egindan akordioaren kontra ere agertu izan gara. E, hori, guretzako, e, azken baten, neurri, e, edo, da almodan, nina e, gorriak dira, eta ez dira onartzekoak. E, guk, esate baterako, Euskadin, Euskal Herrian, prestatu izan gendu ja e, koordinazio osoa egin ondoren, prestatuta daukago gentia eta errefusiatuak hartzeko hemen Euskadin. Dago instituzio guztien arteko akordio bat, ONG guztiekin e, prestatuta zein dan sistema, guregan adatuzen pertsona guztia eberdin moduan e, e, onartzeko, eta gainera Emendik epelaburrera eta EPE erdainera integrazioa egiteko ze hori da, e klabea. Mm -hmm. Izaskun uh, Bilbao, Euskalde Geltzaleko Europa Parlamentaria zirela hogeitarazten dugu. Milesker, uh, tagte hori harturik, gurekin izaiteko eta bestaldi bat tagte? Milesker, eh, deitzagatik agur.